якість з'явилась на її обличчі Бідна маленька душа Пробурмотіла вона Відводячи сплутане пасмо волосся Залитого зрозами обличчя дівчинки Потім вона нахилилася Над сплячою Н І поцілувала її гарячу щоку Розділ 18 Допомога від Н Усі великі події Тісно переплітаються З подіями незначними На перший погляд Може здатися неймовірним, що рішення чергового прем'єр-міністра Канади включити острів принца Едварда до маршруту своєї офіційної поїздки країною могло мати важливе або взагалі не мати жодного значення для маленької Енширлі з зелених дахів. Але сталося, як сталося. Було це в січні. Прем'єр приїхав, щоб звернутися до своїх вірних прихильників а також до тих противників, які вирішили взяти участь у величезному мітингу в Шарлоттауні, що майже за 50 кілометрів від Ейвенлі. Більшість ейвенлівців належала до політичних прихильників прем'єра, тому на мітинг вирушили майже всі чоловіки і величезна більшість жінок. Серед них і пані Рейчел Лінд, яка, щоправда, не підтримувала прем'єра, але була таким завзятим політиком, що не могла пропустити таку важливу подію. Прихопила й чоловіка, бо Томас мав приглянути за конем. Поїхала й Мерил Кадберт, яка в глибині душі теж живаво цікавилась політикою, але всім пояснила своє рішення тим, що це, ймовірно, єдиний шанс для неї побачити справжнього живого прем'єра. Тож цілу добу за будинком мали доглядати Енн та Метію. Поки Мерил і пані Рейчел славно мітингували, Енн і Метію удвох хазяйнували в затишній кухні з зелених дахів. Яскравий вогонь палав у старомодному каміні, а на шибках блищали білоблакитні морозні візерунки. Метью, сидячи на дивані, куняв над газетою адвокат фермера, а Ен за столом з похмурою рішучістю вчила уроки, часом кидаючи сумні погляди на полицю під годинником, де лежала нова книжка, яку в той день дала почитати їй Джейн Ендрюс. Джейн запевняла, що від цієї книжки вона не раз відчувала тремтіння або щось таке, і Уен. Руки самі тяглися до книжки. Але взятись за читання означало погодитись на завтрашній тріумф Гілберта Блайта. Тож Енн повернулася спиною до полиці і постаралася уявити, що там нічого не лежить. «Меттю, а ви вчили в школі геометрію?» «Ні, не вчив», – сказав Меттю, здригнувшись і прийшовши до тями від дрімоти. «Шкода», – зітхнула Енн. «Інакше могли б мені поспівчувати». Раз ви її ніколи не вчили, то не можете повністю уявити моє становище. Вона затьмарює все моє існування. Я така недолуга в геометрії, Меттью. Ну, не думаю, – заперечив той. У тебе добрі можливості? Пан Філіп сказав мені минулого тижня, коли ми зіткнулися в магазині Блера в Кармоді, що ти найздібніша учениця школи і робиш надзвичайно швидкі успіхи. Надзвичайно швидкі успіхи? Це його власні слова. Є, правда, такі, хто зневажливо відгукується про Тедді Філіпс і каже, що він не дуже то вміє навчати, але я впевнений, він те, що треба. Меттію вважав би будь-кого, хто хвалить Н, тим, що треба. Гадаю мене з геометрією, було б краще, якби тільки він не ставив щораз нові літери, невпинно скаржилась Н. Я вивчаю доказ на пам'ять, а потім він малює на дошці і ставить літери не такі, як у підручнику, і в мене все переплутується. Я вважаю, що ти не повинен так нечесно робити. Ви згодні? Ми тепер вивчаємо сільське господарство, тож я нарешті дізналася, чому дороги червоні. Так приємно, що я це тепер знаю. Цікаво, як Мерл і пані Лінд на мітингу? Пані Лінд каже, що Канада розориться до нитки за тієї політики, яку відведе Оттава, і що це повинно послужити попередженням для виборців. Вона впевнена, що в разі введення виборчого права для жінок ми скоро стали б свідками щасливих змін. Метью, а ви за кого голосуєте? За консерваторів, відповів Метью, не замислюючись. Голосувати за консерваторів було частиною його релігії. Тоді я теж консерватор, сказала Енрі Шуча. Мене це тішить, бо Гіл буде яких хлопчиків в школі ліберали. Гадаю, пан Філіпс теж ліберал, бо батько Присі Ендрюс голосує за лібералів, а Рубі Джіріс каже, що коли чоловік залицяється до дівчини, він повинен погоджуватися з її матір'ю в питаннях релігії, а з батьком у питаннях політики. Це правда, Меттіо? Ем, не знаю, сказав Меттіо. А ви коли-небудь залицялись до дівчини, Меттіо? Ем, здається, ніколи. Сказав Метью, який навіть не замислювався про такі речі впродовж усього свого існування. Ен взялася розмірковувати над тією темою під перше підборіддя руками. Але ж це, мабуть, досить цікаво. Як гадаєте, Метью. Рубі Джелі скаже, що коли вона виросте, то постарається, щоб у неї було багато шанувальників, яких вона позбавлятиме розуму і водитиме заніс. Але мені здається, це було б занадто неспокійно. Вважаю за краще мати одного шанувальника і щоб він був при своєму розумі. Але, звичайно, Рубі Джиліс знай набагато більше про ці справи, бо в неї стільки дорослих сестер. А пані Лінд каже, що дочки в сім'ї Джиліс йдуть на розхват, як гарячі булочки. Пан Філіпс заходить додому до Присі Ендрюс майже щовечора. Він каже, що допомагає їй готуватись до іспитів, але Міранда Слуон теж збирається вступати до учительської семінарії і мені здається, що їй допомога набагато потрібніша, ніж Присті, бо вона набагато дурніша. Але він ніколи не ходить допомагати їй вечорами. У цьому світі, Меттью, дуже багато такого, що я не зовсім розумію. Ну, я й сам не все розумію, – зізнався Меттью. Ну, ось, а мені все одно треба доробляти уроки. Я не дозволю собі відкрити цю нову книжку, яку мені дала Джейн, поки все не вивчу. Але це жахлива спокуса, Меттью. Навіть коли я повертаюся до полиці спиною, все одно немов бачу цю книжку. Джейн каже, що плакала над нею до знемоги. Я люблю книжки, над якими плачеш. Але, гадаю, мені краще відвести цю книжку до вітальні, замкнути на ключ у шафі, де стоїть варення, а ключ віддати вам. А ви не давайте мені його метю, поки я не зроблю уроки, навіть якщо я на колінах благатиму вас». Добре казати, що будеш опиратись спокусі, але набагато легше їй противитись, коли під рукою немає ключа. А може, мені збігати в підвал і принести яблук Метю? Ви любите жовті яблуки? Не знаю, я не проти, сказав Метю, який ніколи в рот не брав цих яблук, але знав, що Ен має до них слабкість. Коли Ен старілкою коричнево жовтих яблук урочисто піднялася з підвалу, Несподівано почулися квапливі кроки на обледенітій доріжці перед будинком. За ми двері відчинилися, і в кухню увірвалась діана Барі, бліда й захекана, внедбало накинуті на голову шалі. Ен від подиву випустила з рук свічку й тарілку, і вони з гуркотом покотилися сходами в підвал. Все це, забруднене, розтопленим сетеарином, знайшла й зібрала наступного дня мерил, подякувавши провидінню за те, що будинок не загорівся. Що трапилось, Діано? Вигукнула Ен. «Ти нарешті вмовила маму?» «О, Ен, ходімо швидше!» – благала Діана, сильно хвилюючись. «Наша Міні жахливо захворіла. У неї круп. Це молода Мері Джо каже. А тато з мамою поїхали в місто. І нікому поїхати за лікарем. Мені жахливо погано. І Мері просто не знає, що робити. О, Ен, мені так страшно!» Метю, не кажучи ні слова, взявся за шапку і пальто, прослизнув повз Діану і зник у темряві двору. «Він пішов заберігати гніду, щоб їхати в Кармоді за лікарем», – сказала Ен, клапливо, натягуючи капори пальтечко. «Я в цьому впевнена, так? Ніби він мені про це сказав. Ми з Меттю споріднені душі, тож я можу читати його думки і слова нам не потрібні». «Боюся, він не застане лікарів у Кармоді», – схлипнула Діана. «Я знаю, що і пан Блер поїхав у місто на мітинг, і пан Спенсер, напевно, теж. Мері ніколи не бачила хворих на круп, а пані Лін теж поїхала. О, Ен. «Не плач, Ді», – сказала Бадьоро, «Я точно знаю, що треба робити при крупі. Ти забуваєш, що в пані Хамонд тричі були близнюки. Якщо нянчити три пари близнюків, то, зрозуміло, здобуваєш великий досвід. У них у всіх по черзі був круп. Почекай хвилинку, я візьму пляшечку з блювотним коренем, а то у вас дома, може, його нема. Ну, пішли». Узявшись за руки, дівчата вибігли з будинку і поспішили стежкою закоханих, яка вилася через заледеніле поле, бо сніг у лісі був дуже рясний, щоб можна було дістатись до місця найкоротшою дорогою. Ен, хоч і щиро засмучена хворобою Мінні, не могла не визнати всю романтичність цієї ситуації і можливість ще раз розділити її спорідненою душею. Ніч була ясною і морозною. Тіні дерев здавалися Тебе чорними, а покритий снігом схил – срібним. Великі зірки сяяли над мовчазними полями. Тут і там стояли темні гостроверхі ялини з припорошеними снігом гілками, а вітер свистів між ними. Ен думала про те, як чудово бігти і мягце оглядати всю цю таємничість і принатність разом зі своєю душевною подругою, з якою так довго була розлучена. Міні, трирічна дівчинка, справді була дуже хвора. Вона лежала на дивані в кухні, її мучила лихоманка, а хрипке дихання розносилося луною по всьому будинку. Молода Мері Джо, повногруда і широколиця французька дівчина з крику, яку пані Барі наняла на час своєї відсутності доглянути за дітьми, зовсім втратила голову і була не в змозі ні подумати про те, що потрібно робити, ні зробити, навіть якби знала, що потрібно в цій ситуації. Ен взялась за справу й швидко. У Міні безсумнівно круп. Випадок важкий, але я бачила і гірше. Перш за все, нам потрібно багато гарячої води. Я впевнена, Діано, що води в чайнику не більш чашки. Ось я його заповню. Мері, ви могли б підкласти Поліну грубку? Я не хочу ранити ваші почуття, але мені здається, що ви і самі могли про це догадатись. Будь у вас хоч крапля уяви. Тепер я роздягну Міні і покладу в ліжко. де Діана. постарайся знайти м'який фланелевий одяг. Перш за все, я хочу дати їй дозу блювотного каменю. Міні не хотіла приймати ліки, але недарма Енн винянчила три пари близнюків. Блюватний камінь незабаром обнився в її шлунку. І не один раз, за цю довгу тривожну ніч, коли обидві дівчинки терпляче доглядали за хворою Міні, мерія, яка сумлінно прагнула зробити все, що могла, розвела і підтримувала в плиті такий сильний вогонь, що полум'я навіть голо. Вони кип'ятили стільки води, що вистачило б на цілу лікарню хворих на круп дітей. Була третя година ночі, коли приїхав Меттю з лікарем, якого йому вдалося знайти тільки в Спенсервалі. Проте, аж щоб так терміново, то він і не був потрібний, Мінні міцно спала, відчувши полегшення. «У якийсь момент мене охопив Вітчий», – пояснювала Енн лікарю. «Їй ставало дедалі гірше, навіть гірше, ніж близнюкам пані Хамонт, навіть останній парі. Я вже подумала, що вона здихнеться. Бодала все, що ще залишалося в пляшці, і сказала собі. Не Діані або Мері, бо не хотіла лякати їх ще більше, але сама собі, щоб дати вихід почуттям. Це остання слабка надія, і, боюся, марна. Але через три хвилини вона відкашляла плівку і відразу відчула себе краще. «Вам доведеться просто уявити лікарю, яке я відчула полегшення, бо не можу висловити це словами. Знаєте, і деякі речі... Які неможливо висловити словами. Так, я знаю, кивнув лікар. Він дивився на Ен так, ніби те, що він про неї думав, теж неможливо було виразити словами. Втім, все таки сказав панові й пані Барі, можу вас запевнити, що це вона врятувала життя вашій маленькій, бо могло бути вже занадто пізно, коли я добрався сюди. Крім уміння, її притаманна присутність духу. Це дивовижно для дитини її віку. Я ніколи не бачив таких очей, як у неї, коли вона розповідала мені про все. Чудовим морозним білим ранком ЕМ поверталася додому з очима, які раз у раз заплющувались після безсонної ночі, але як і раніше, невтомно розмовляючи з метю, поки вони перетинали довге біле поле і брели під чарівно блискучим склепінням кленів по стежці закоханих. Ох, Метю, який чудовий ранок! Світ виглядає так, ніби Бог придумав його для свого власного задоволення, правда? Я так рада, що живу там, де бувають сніги і морози, а ви? І я так рада тепер, що в пані Хамонт було три пари близнюків. Інакше я не знала б, як допомогти Мінні. Мені дуже шкода, що я сердилась на пані Хамонт за те, що в неї близнюки. О, Метю, я зовсім сплю і не зможу піти до школи». Але я терпіти не можу залишатися вдома, бо гіл, е, хтось інший, стане першим в класі. А так важко потім знову вийти вперед. Хоч, звичайно, чим важче, тим більше отримаєш задоволення, коли досягнеш успіху, правда? «Ну, гадаю, ти впораєшся», – сказав Меттю, дивлячись на бліде обличчя Ен і темні кола під очима. «Ти краще лягай в ліжко і виспись, як слід. Я сам все зроблю в домі». Ен слухняно лягла в ліжко і спала так довго і міцно, що прокинулась тільки, коли на дворі вже був ясний біло-рожевий зимовий день. Вона спустилася на кухню, де вже сиділа з плетивом Мерл. «О, ви бачили прем'єра?» – одразу вигукнула Ен. «Як він виглядає, Мерл?» «Гадаю, прем'єром його вибрали не за його зовнішність», – сказала Мерл. «Ну і ніс у нього. Але говорити він вміє. Я була горда, що належу до консерваторів». Рейчел він, звичайно, як прихильниця лібералів, не отримала ніякого задоволення. «Твій обід печі, Енн, і можеш взяти в коморі сливове варення. Гадаю, ти страшенно голодна. Метю розповів мені, що було вночі. Яке щастя, що ти знала, як допомогти Мінні. Я її гадки не маю, що робити, бо ніколи не бачила хворих на круп. Ну-ну, не говори тільки нічого, поки не поїси. Я вже здогадуюсь, що ти просто розриваєшся від новин, але вони почекають». «Мерл?» Теж мала новину для Н, але мовчала, бо знала, що несподівана звістка схвилює її і відірве від сфери таких прозових речей, як апетит або обід. Тільки коли Н доїла своє блюдечко сливового варення, вона сказала. Тут сьогодні була пані Барі Енн. Каже, що ти врятувала життя Міні і дуже шкодує, що вчинила так жорстоко в історії зі смородиновою настоянкою. Тепер впевнена, що ти не мала поганих намірів, і просить не тримати на неї зла і надалі дружити з Діаною. Можеш сходити до них сьогодні ввечері, якщо хочеш. Діана не може вийти з дому. Вона застудилася вчора вночі. «Енн, змився, не звітаю, повітря від радості!» Попередження не було зайвим. Енн ручку підхопилася, вся її постать здавалася повітряною, а обличчя освітилося полум'яною радістю. «О, Мерл, можна мені піти відразу, не вимивши посуд?» «Я все помию, коли повернуся, але я не можу зосередитися ні на чому такому приземленому, як миття посуду в такий бентежний момент». «Звичайно, звичайно, біжи», – сказала Мерл поблажливо. «Ен, ти з глузду з'їхала, а ну повернися і одягни небудь. З тим же успіхом можна кричати вітру», – додала вона, звертаючись до себе самої. Втекла з голою головою. «Он вона мчить прямо через сад з непокритим волоссям. Просто диво буде, якщо вона не застудиться на смерть. Ен повернулася додому пізно ввечері, коли на засніжені поля вже лягли пурпурні судінки. Вдалині на південному заході виблискувала схоже на величезну перлину вечірня зоря. Небо здавалося блідозолотистим і ефірно-рожевим над білими просторами полів і темною зеленню ялин. Брязки дзвіночків на санях що проносилися між засніженими пагорбами луна в морозному повітрі, нема в руках казкових ельфів, але їхня музика не була такою солодкою, як та, що звучала у серці Ен, і просилася на уста. «Ви бачите перед собою цілковито щасливу людину Мерл?» – оголосила вона. «Я щаслива. Так, навіть попри моє руде волосся. У цей момент душею я вище рудого волосся. Пані Баррі поцілувала мене. Заплакала і сказала, що винна, та ніколи не зможе мені віддячити. Я страшенно збентежилася, Мерил, але відповіла якомога вічливіше. Я не тримаю образи на вас, пані Баррі, і запам'яю вас раз і назавжди, що я не збиралася напоїти Діану, і тим опускаю на минуле покрив забуття. Це були дуже благородні слова, правда, Мерил? Я відчуваю, що відплатила пані Барі добром за зло. Ми з Діаною чудово провели день. Діана показала мені новий вишивальний шов, якому її навчила її тітка в Кармоді. Жодна душа Вейвонлі, крім нас, його не знає, а ми урочисто поклялися не показувати його нікому. Діана подарувала мені красиву листівку, на якій намальований, віночок-троянд і написані вірші. Два наших серця злилися в одне, їх розлучити може лише смерть. І в цих словах така правда, Мерл. Ми збираємося попросити пана Філіпса знову посадити нас за одну парту, а Ерті Пай може сісти з Міні Ендрюс. У нас було цілковито вишуконачаювання. Пані Барі дістала свій найкращий порцеляновий сервіз Мерл, ніби я була справжня гостя. Не можу описати, яке мене від цього пронинзало тремтіння. Ніхто ніколи не виймав для мене свого кращого сервізу. І могіло фруктовий пиріг, і кекс, і пончики, і два різних варення. І пані Баррі запитала мене, чи налити мені ще чаю? І сказала, пане Баррі, чому ти не подаєш енбечево? Як, мабуть, приємно бути дорослим, Мерл, якщо так чудово, навіть коли з тобою тільки поводяться, як з дорослим. Не знаю, сказала Мерл з легким подихом. «Ну, в усякому разі, коли я виросту», – сказала Енрі Шуче, «я завжди говоритиму з маленькими дівчатками, як з дорослими, і ніколи не сміятимуся, якщо вони висловлюватимуться піднесено». Я з власного сумного досвіда знаю, як це ранить почуття. Після чаю ми з Діаною робили цукерки з масла і цукру. Вийшло не дуже добре, напевно тому, що ні Діана, ні я ніколи їх раніше не робили. Діана залишила мене привертати... Їх а сама змащувала маслом дошку, але я забула перевертати, і вони підгоріли. А потім, коли ми виставили цукерки, щоб остудити, кіт пройшов по одному листу, цукерки через нього довелося викинути. Але саме їх приготування було величезним задоволенням, а коли я йшла додому, пані Баррі просила мене приходити частіше, а Діана стояла біля вікна і посилала мені повітряні поцілунки всю дорогу, поки я йшла стежкою закоханих. Мерл я збираюся сьогодні скласти особливу, цілковито нову молитву на честь цієї події. Розділ дев'ятнадцятий. Концерт, катастрофа і вибачення. «Мерл, можна мені на хвилиночку збігати до Діани?» – запитала Захекана Н. Відстанці свого мезоніна до кухні вона подолала за якусь мить. «Не бачу причини, щоб вискакувати з дому в лютневу холоднечу, коли вже стемніло», – сказала Мерл рішуче. Ви з Діаною разом йшли зі школи. Відтак стояли в снігу і мололи язиками ще півгодини. Що нового могло трапитись відтоді? Вона хоче мене бачити, наполягала дівчинка. Їй потрібно сказати мені щось важливе. Звідки ти знаєш? Бо вона подала мені знак з вікна. Ми придумали такий спосіб. Ставимо запалену свічку на підвіконня, а потім то закриваємо її картонкою, то відкриваємо трохи спалахів означає певну звістку. Це була моя ідея, Мерл. Не сумніваюся, багатозначно сказала Мерл. А ще впевнена, що за такою дурною сигналізацією це найкращий спосіб підпалити фіранки. О, ми дуже обережні, Мерл. І це так цікаво. Два сигнали означають: ти вдома? Три. Так, а чотири? Ні. П'ять сигналів означають Приходь якомога швидше, бо мені потрібно сказати тобі щось важливе. Діана щойно подала п'ять сигналів, тож мене мучить цікавість, що вона хоче сказати. Ну, нехай вона тебе більше не мучить, – виразно іронічно сказала меру. Можеш сходити, але запам'ятай, щоб ти була вдома вже за десять хвилин. Слід сказати, що Енн стримала слово. Та ймовірно, жоден смертний ніколи не дізнається – яких надзвичайних зусиль вартувало їй повернутися у визначений термін. Але цими десятьма хвилинами вона розпорядилася з розумом. «О, Мерл, уявіть тільки, завтра в Діане день народження!» Її мама сказала, що після школи я одразу йшла до них і залишалась ночувати. «Приїдуть їхні родичі з Ньюбриджа на великих санях, щоб завтра ввечері відвідати концерт у дискусійному клубі. І вони візьмуть на концерт Діану і мене. Тобто, якщо ви мене відпустите, Мерл». Ой, я така схвильована. Можеш заспокоїтися, бо ти туди не поїдеш. Тобі буде краще вдома у твоєму власному ліжку. Концерт у клубі – дурна ідея. Маленьким дівчаткам взагалі не слід дозволяти відвідувати подібні місця. Я впевнена, що дискусійний клуб – дуже шанована організація, – заперечила Н. Не сперечаюся, але я не дозволю тобі тинятись по концертах і проводити ніч невідомо де. «Непогане заняття для дітей, нічого не скажеш. Дивуюся, що пані Баррі відпускає Діану». «Але це особливий випадок», – благала Енн вже зі сльозами на очах. «У Діани тільки один раз на рік день народження. Це не така вже буде наподія, Мерл. Присі Ендрюс декламуватиме «Дзвін вечірній нечутно сьогодні». «Це такий повчальний вірш, Мерл. Я впевнена, мені дуже корисно його послухати». А хор виконає чотири чарівні зворушливі пісні, майже так само піднесені, як релігійні гімни. О, Мерл, навіть священник збирається прийти. Так-так, він звернеться до присутніх з промовою. Адже це майже те саме, що проповідь. Будь ласка, дозвольте мені піти, Мерл. Ен, ти чула, що я сказала? ними черевики і йди спати. Вже дев'ята година. Тільки ще одне слово, Мерл, сказала Ен. На її обличчі було написано, що вона вдається до останнього аргументу. Пані Баррі сказала, що ми можемо спати в кімнаті для гостей. Подумайте, яка це честь для вашої маленької Ен, спати в кімнаті для гостей? Це честь, без якої тобі доведеться обійтися. Іди спати, Ен, і щоб я більше і слова про це не чула. Коли Ен, заливаючись сльозами, прогупала сходами нагору, Меттю, який, здавалося, солодко дрімав у кріслі впродовж усього діалогу, розплющив очі і сказав рішуче, «Мерл, гадаю, ти повинна дозволити Енн піти на концерт». «А я не дозволю», – відрізала Мерл. «Хто виховує дитину Меттю, ти чи я?» «Ну, звичайно, ти», – визнав Меттю. «Тоді не втручайся». «Я не втручаюся». «Яке дотручання? Я тільки висловлюю свою думку». «А моя думка така, що ти повинна дозволити Енн піти». «Ти сказав би, щоб я схвалила її політ, якби їй так спало на думку. Не сумніваюся!» – відказала Мерл. «Я, може, і дозволила б їй провести ніч у Діану, але цих планів щодо концерту не схвалюю. Цілком імовірно, що вона там може застудитися, та й заб'єг собі голову всякою нісенітницею, збудеться і розхвилюється на цілий тиждень. Я знаю характер цієї дитини краще, ніж ти, Меттю, і розумію, що для неї добре». «Гадаю, що ти повинна дозволити НПТ, повторив Меттью твердо. Він не був надто вправним в обґрунтуванні своїх думок, але завжди завзято наполягав на своєму. Тож Мерл безпорадно зітхнула і замовкла. Наступного ранку, коли Н мила посуд після сніданку в буфетній кімнаті при кухні, Меттью, який прямував у комору, зупинився біля Мерл і сно повторив: «Гадаю, ти повинна дозволити НПТ на концерт", Мерл на мить обличчя Мерл набуло виразу, який неможливо описати словами. Потім вона скорилася неминучому і сказала вгідливо «Дуже добре, нехай вона йде, якщо ніщо інше тебе задовольнити не може». У ту ж хвилину Ен вилетіла з буфетної кімнати з мокрою ганчіркою в руці. «О, Мерл, скажіть ще раз ці благословенні слова!» «Досить того, що я їх один раз сказала!» Цим ти зобов'язана, Метю. А я умиваю руки. Якщо ти схопиш запалені легень, коли будеш спати в чужому ліжку або вийдеш серед ночі на мороз із задушливої жаркої зали, вини не, не мене, вини Метю. Ен, подивись на підлогу. Весь бруд з ганчірки тепер там. Ніколи не бачила такої неакуратної дитини. «О, я знаю, що я справжня кара для вас, Мерил», сказала Ен з каяттям. «Я роблю так багато помилок, але тільки подумайте про всі ці помилки – які я не зробила, хоч і могла. Я наберу піску і відшкребу всі плями з підлоги перед тим, як іти до школи. Мерл, я так пристрасно хочу потрапити на цей концерт. Я жодного разу в житті не була на концерті. І коли інші дівчатки в школі говорили про концерти, я відчувала, що якась не така. Ви не уявляєте, що я тоді відчувала. Але ось бачите, Метю це зрозумів. Меттю мене розуміє. А це так приємно, коли тебе розуміють, Мерл. Того ранку Ен була занадто збуджена, щоб показати себе на уроках найкраще. І Гілберт Блайт перевершив її в правописі і зовсім затьмарив в усному рахунку. Однак почуття приниження Вен було значно меншим, ніж можна було очікувати, бо подумки вона вже була на концерті, а потім у ліжку в кімнаті для гостей. Ен і Діана без угаву говорили про те, що їм скоро доведеться пережити, і коли б на місці пана Філіпса був суворіший вчитель – то дівчата потрапили б у жахливу немилість. Енн відчувала, якби їй не дозволили піти на концерт, вона б цього не пережила. Бо того дня вся школа тільки про це й говорила. Взимку у дискусійному клубі «Ейвонлі» збори відбувалися щодва тижні. Було поставлено кілька невеликих безкоштовних вистав, але концерт мав стати великим заходом. Вхідний квиток коштував 10 центів, а весь благодійний збір передавався на потреби бібліотеки. Місцева мова репетирувала вже кілька тижнів поспіль, тож особливий інтерес до концерту виявляли ті школярі – старші брати і сестри, яких брали в ньому участь. На концерт йшли всі школярі старше 9 років, крім Керрі Слоун, батько якої поділяв думку Мерл щодо присутності маленьких дівчаток на вечірніх концертах. Керрі плакала весь день, втупившись у свою граматику, відчуваючи, що жити на світі не варто. Для Н справжнє хвилювання почалося з моменту закінчення уроків. Воно поступово не поки не досягло своєї кульмінації в блаженному екстазі під час самого концерту. Пані Барі влаштувала цілковито вишукане чаювання, а потім настала черга чудового заняття – одягання в маленькій кімнаті Діани на горі. Діана зачесала волосся Ен над чолом у новому стилі помпадур, а Н зав'язала Діані банти, з особливою майстерністю. Відтак вони перепробували з десяток способів прикрасити волосся, поки нарешті не сказали одна одній, що кращого бути не може. Щоки їхні червоніли, а очі сяяли радісним збудженням. Слід визнати, що Н із Сумом порівнювала свій простий чорний берет і сіре, безформне, з тісними рукавами пальто, пошите мерел, з хутряною шапочкою та ошатним пальтечком Діани – що так доладно на ній сиділи. Проте вчасно згадала, що має найголовніше – уяву, тож може вдатися до її допомоги, щоб побачити себе в іншому вбранні. Потім приїхали кузени Діани – сімейство Мюрри із Нюбриджа. Дівчатка сіла до них у великі застелені соломою сани і закутилися в хутра. Ен насолоджувалася цією поїздкою. Тим, що сани легко ковзали гладенькою, мов шовп, дорогою, а коли полоздя потрапляли на сніг, то він шерхотів. І сонце так чудово заходило. В його сяйві глибокі блакитні води затоки Святого Лаврентія здавалися величезною чашею, повінця наповненою перлами і сапфірами. Від численних саней, що летіли дорогою, доносилося мелодійне теленькання дзвіночків і приглушений сміх. У цьому вчувалося відлунням веселощів лісових ельфів. О, Діано. зітхнула Ен, стискаючи руку подруги в рукавичці під хутряною накидкою. Це немов прекрасний сон. Невже я виглядаю, як завжди, а почуваюся зовсім іншою, і мені здається, це повинно відбиватися на моєму обличчі. Ти жахливо, мило виглядаєш, сказала Діана. Яка щойно отримала комплімент від одного зі своїх кузенів і відчувала, що повинна передати його далі. У тебе чарівний рум'янець. Програма вечора складалася з номерів, кожен з яких пронизував тремтінням принаймні одну зі слухачок. І, як Ен запевняла Діану, кожне наступне тремтіння було пронизливішим, ніж попереднє. Коли присі Ендрюс вбрана в нову рожеву шовкову кофточку з ниткою пердів на гладкій білій шиці та живими гвоздичками у волоссі, ходили чутки, що вчитель спеціально посилав за ними в місто. Підіймалася в жахливому мороці темними і хиткими сходами, Ен здригалася, повністю віддавшись півчуттю. Коли хор заспівав далеко над милими маргаритками, Енн дивилася на стелю, немов вона була розписана зображеннями янголів. Коли після цього Сем Слоун розповів, як сокер курку на яйця садив, Енн сміялася так заразливо, що люди поруч з нею також засміялися, щоправду тільки симпатії до неї, а не від заяложеного навіть для ейвон жарту. А коли пан Філіпс промовляв монолог Марка Антонія над тілом Цезаря, Поглядаючи в кінці кожної фрази на пресі Ендрюс, Ен так перейнялася його несамовитими інтонаціями, що ладна була схопитися з місця і підняти заколот, якби хоч один римський громадянин опинився поблизу. Тільки один номер програми вона проігнорувала. Коли Гілберт Блайт почав декламувати Бінген на Рейні, Енн виняла книжку і читала її, поки він не скінчив, а під час оплесків сиділа манірно і нерухомо. Була одинадцята, коли вони повернулися додому, пересичені враженнями, але з передчуттям величезного задоволення від майбутнього обговорення всіх подробиць вечора. Всі, здавалося, вже спали. В будинку було темно й тихо, Енедіана навшпиньках пройшли до вітальні, довгої вузької кімнати, двері з якої вели, в покої для гостей, її освітлювала тільки гаряча зола в каміні. Тут так тепло й приємно, роздягаймося запропонувала Діана. «Концерт був чудовий, правда?» із захопленням сказала Ен. «Як, мабуть, чудово вийти на сцену і декламувати. Діана, як гадаєш, нас коли-небудь запросять виступати?» «Звичайно, вони завжди запрошують старших школярів. Гілберт Блайт часто виступає, але він все-таки на два роки старший за нас. О, Ен, як ти могла вдавати, що не слухаєш його? Коли він промовив «Тут є інша, не сестра»?» то дивився прямо на тебе. «Діано», – сказала Енн з гідністю, – «ти моя душевна подруга, але навіть тобі я не можу дозволити говорити зі мною про цю людину». Роздяглася, а тепер на випорядки, хто швидше вляжеться в ліжко. Ця пропозиція сподобалась Діані. Дві маленькі фігурки в білих нічних сорочках помчали вздовж довгої вітальні, влетіли через двері в кімнату для гостей і одночасно стрибнули на ліжко. І тоді… Щось заворушилося під ними, пролунав стогін, а відтак приглушений вигук "Господи помилуй!" Пізніше дівчатка казали, що не пам'ятають, як зіскочили з ліжка і вискочили з кімнати. Пригадали тільки, що опинилися на сходах, а потім тремтячи на шпинках вибігли на гору. "Ох, хто це був, що це було?" прошепотіла Ен, стукаючи зубами від холоду й страху. "Це тітка Джозефіна", сказала Діана, захлинаючись від сміху. «О, Енн, тітка Джозефіна, як вона там опинилася?» «Ох, я знаю, вона просто скаже нія». «Це жахливо. Це просто жахливо. Але ти бачила щонебудь смішніше, Ен? «Хто це тітка Джозефіна?» «Це татова тітка. Вона живе в Шарлаттауні. Жахливо стара. Їй, напевно, вже 70 років. І я не вірю, що вона коли-небудь була маленькою дівчинкою. Ми чекали на найпізніше. Вона страшенно манірна. І жахливо лаятиметься через те, що трапилось». Ну, нічого не поробиш. Нам доведеться спати з міні. Ти не ну, уявляєш, як вона брикається у вісні. Наступного ранку панна Джозефіна Барі не вийшла до першого раннього сніданку. Пані Барі ласкаво усміхнулася дівчаткам. Ну, сподіваюся, ви добре вчора провели час. Я хотіла вас дочекатися, щоб попередити, що приїхала тітка Джозефіна, і вам все-таки доведеться спати на горі. Але так втомилася, що заснула. Сподіваюся, ви не потурбували тітку Діано? Діана розсудливо промовчала, але непомітно обмінялася з Ен через стіл усмішкою. Після сніданку Ен поспішила додому, тому не знала, яка буря здійнялася в сімействі Барі, поки увечері за дорученням Мерл не пішла до пані Лінд. «Так, значить, ви з Діаною вчора ввечері налякали майже до смерті бідну стару пану Барі?» – сказала пані Лінд строго, але очі в неї лукаво блиснули. «Пані Барі пішла від мене кілька хвилин тому». Вся ця історія для неї дуже неприємна. Джозефіна Баррі не тямить себе від гніву. А це не жарт, скажу я вам. Вона не хоче навіть розмовляти з Діаною. «Діана невинна», – сказала Енн скрушно. «Це я запропонувала бігти в ліжко на випередки». «Я так і знала», – з торжеством сказала пані Лінд. «Тільки у твоїй голові могла виникнути ця ідея. Ну і заварили ви кашу, скажу я вам». Стара панна Барі приїхала з наміром залишитися на цілий місяць, але тепер оголосила, що і дня зайвого не пробуде, збирається в місто завтра. Власне, поїхала б навіть сьогодні, якби в них були вільні коні. Понад те, вона обіцяла весь наступний квартал платити за уроки музики для Діани, а тепер рішуче налаштовано нічого не робити для такої шибениці. «Уявляю, що заколотнеча там була сьогодні. Всі, мабуть, вибиті з колії. Стара пана Барі багата, і вони хочуть з нею ладнати. Зрозуміло, панне Барі нічого такого мені не сказала, але про людську природу мені не потрібно розповідати, скажу я вам». «Мені так не щастить», – засмучено промовила Н. «Я весь час потрапляю в пригоди сама та ще й втягую кращих друзів, тих, заради кого готова кров провити по краплі». «Ви можете сказати мені, чому так відбувається, пані Лінд?» «Це тому, що ти занадто неуважна і поривчаста дитина. Ось що! Ніколи не зупиняєшся, щоб подумати. Все, що спаде тобі на думку, ти говориш або робиш, і хвилини не подумавши». «О, але ж це найприємніше!» – заперечила Ен. «Коли щось таке бентежне з палахою в голові, потрібно його висловити або зробити. А якщо зупинитися і подумати – то зіпсується все здоволення. Хіба ви ніколи не відчували цього, пані Лінд?» «Ні, пані Лінд не відчувала цього», – вона скрушно похитала головою і розважливо сказала. «Ти повинна навчитися хоч трошки думати, Ен ось що. Запам'ятай прислів'я – сім разів відміряй, один раз відріж, особливо, коли йдеться про ліжко в кімнаті для гостей». Пані Лінд із задоволенням розсміялася над своїм нехитрим жартом – але Енн не полишала задума. Вона не бачила нічого смішного в ситуації, яка здавалася їй дуже серйозною. Попрощавшись з пані Лінд, вона попрямувала через заледеніле поле до садового схилу. Діана зустріла її на ганку. «Бідна тітка Джозефіна дуже сердилась, так?» – прошепотіла Енн. «Так», – відповіла Діана, намагаючись не сміятися і боязко озираючись через плече на зачинені двері вітальні. Просто скаженіла від люті. О як вона лаялась, сказала, що я найневихованіша дівчинка, яку колись бачила в житті, що моїм батькам повинно бути соромно за те, як вони мене виховують, і оголосила про свій від'їзд. Ну, а мені все одно, якщо чесно, але татові з мамою неприємно. Чому ти не сказала, що це я винна? запитала Енн. А схоже, що я там таке здатна? Справді? сказала Діана з праведним обуренням. «Я не ябеда, і до того ж так само винна, як і ти. Тоді я піду і скажу їй сама», – сказала Енрі шуче. Діана остовпіла від подиву. Ен, що ти? Та вона тебе живцем з'їсть!» «Не лякай мене, мені і без того страшно», – бідкалась Ен. «Гадаю, легше було б увійти в ліг в лево. Але мені доведеться це зробити. Діано, бо насамперед це моя провина». В цьому і повинна зізнатися, до того ж, уже має щастя, досвід у цій справі. «Ну, дивись сама, вона у вітальні», – сказала Діана. «Можеш зайти, якщо хочеш. Я б не наважилась і не думаю, що з цього щось вийде». З цим підбадьорливим напуттям Ендрі шуче попрямувала влигво лева, тобто підійшла до дверей у вітальні і ледь чутно постукала, проте одразу почула різке Увійдіть. Панна Джозефіна худа, пряма і сувора, з жорстоким виразом обличчя, плила панчоху, сидячи біля каміна. Гнів не відпускав її, це було видно по очах, що сердито блищали за окулярами в золотій оправі. Вона повернулася на стільці, очікуючи побачити Діану, натомість її погляд зупинився на бліді дівчинці, великі очі якої висловлювали суміш відчайдушної хоробрості і глибокого дотримтіння жаху. «Ти хто?» – запитала пана Джозефіна Барі без церемоній. Ен зелених дахів», – сказала маленька відвідувачка, боязко, звичним жестом складаючи руки. «І я прийшла зізнатися, якщо ви дозволите». «Зізнатися? У чому?» «Це моя провина в тому, що ми стрибнули на вас минулої ночі, а Діана – справжня дама, пан на барі. Ви повинні зрозуміти, що несправедливо звинувачуєте її. О, я повинна? Ось як? Діана теж брала участь у цих стрибках, такі безглузді витівки в порядному домі. Але це була просто гра. Стояла на своєму м. Ем. Гадаю, вам слід було б пробачити нам, пан Нобарі, тепер, коли ми вибачились. Та передовсім, будь ласка, вибачте Діані і дозвольте їй брати уроки музики – вона так сподівалася, що займатиметься музикою, пан на барі. А я знаю з досвіду, як це. Дуже на що сподіватися і не отримати. Якщо вам потрібно на когось гніватись, гнівайтеся на мене. Я звико до цього з раннього дитинства. Люди завжди седуються на мене, тож я можу перенести це набагато легше, ніж Діана». Непомітно сердитий блиск майже згас в очах старої дами, натомість з'явився вираз «задоволення і цікавості». Але вона все-таки сказала суворо, «Вважаю, що не може слугувати для вас виправданням те, що ви просто гралися. Коли я була молодою, дівчатка ніколи не гралася в такі ігри. Ти не знаєш, що це таке – після довгої важкої дороги прокинутися посеред глибокого сну від того, що двоє великих дівчаток стрибають на тебе з розбігу?» «Я не знаю, але можу уявити», – гаряче сказала Ен. «Так, мабуть, це дуже неприємно». Та варто поглянути на справу з нашого боку. У вас є уява, пан Нобарі? Якщо є, то поставте себе на наше місце. Ми ж не знали, що хтось лежить у ліжку. Тож ви налякали нас майже до смерті. Просто жах, що ми пережили. До того ж, позбавили нас задоволення спати в кімнаті для гостей, хоч нам це було обіцяно. Ви звикли спати в кімнатах для гостей, але тільки уявіть себе маленькою сиротою, який ніколи в житті не надавали подібної почесті. Сердитий блиск в очах старої дами зовсім зник до цього часу. Вона розсміялася. Звук, який викликав у Діани, що стояла в кухні і чекала в невимовній тривозі результатів бесіди – глибокий подих полегшення. «Боюся, моя уява трохи заіржавіла. Давно я не користувалася», – сказала пана Барі. «Проте вважаю, ваші претензії на співчуття так само обґрунтовані, як і мої. Все залежить від того, з якого боку на це подивитися? Сідай ближче і розкажи про себе. Мені дуже шкода, але я не можу, сказала Ентвердо. Мені дуже хотілося поговорити з вами, бо ви справляєте враження цікавої персони і, може, навіть спорідненої душі, хоч з вашого вигляду цього не скажеш. Але мій обов'язок зараз іти додому до пані Мерил Кадберт. Пані Мерил Кадберт. Дуже добра жінка, яка взяла мене до себе, щоб виховати як слід. Вона робить все, що їй під силу, але це дуже невдячна праця. Ви не повинні звинувачувати її за те, що я стрибнула на ваше ліжко. Проте, перш ніж піти, я дуже хочу, щоб ви сказали мені, чи зможете вибачити Діані, та чи залишитися вейвами на той термін, який запланували раніше. Гадаю, що так, і я вчиню, якщо ти... Іноді заходитимеш, щоб поговорити зі мною», – сказала панна Барі. Того вечора панна Барі подарувала Діані срібний браслет і сказала старшим членам сім'ї, що розпакувала свою валізу. «Я вирішила залишитися, щоб краще познайомитися з цією дівчинкою, Енн», – сказала вона відверто. «Вона мені цікава, а в моєму віці такі люди, хай навіть маленькі, велика радість». Єдиним коментарем Мерил, коли вона почула всю історію, було «Я тобі казала». І звернений цей коментар був до Метю. Панна Барі прогостювала в садовому схилі цілий місяць і навіть більше. Вона поводилась набагато приємніше, ніж зазвичай, бо Енн додавала їй гарного настрою. Вони стали вірними друзями. Їдучи додому, панна Барі сказала Енн на прощання. «Не забудь, дівчинко, Енн!» Відвідати мене, коли приїдеш до міста. Я покладу тебе спати в моїй найкращій кімнаті для гостей. Попри все, пан Барі виявилася моєю спорідненою душею, зізналася Енн Меру. Цього ніяк не можна було припустити з її вигляду, але все-таки так воно і є. Це не відразу помітиш. Не так, як було з Меттю. Але через деякий час починаєш це відчувати. Розділ двадцятий Помилка гарної уяви. І знову в зелені дахи прийшла весна. Прекрасна, хоч примхлива, та й нерішуча канадська весна. Вона переміжала весь квітеній травень низкою чудових, свіжих, прохолодних днів. Клени на стежці закоханих вкрилися червоними бруньками, а навколо потічка дріади пробилися маленькі кучеряві папороті. На пагорбі за фермою пана Сайлеса Слона Розцвіли перші проліски. З-під темно-бурого листя пробилися їхні рожеві й білі пахучі зірочки. Всі школярі пробили на цій містині цілий день, несучи додому повні кошики квіткових трофеїв. «Мені так шкода людей, які живуть в тих землях, де не ростуть проліски», – сказала Енн. «Діана каже, що, можливо, в них є щось краще, та хіба може бути щось краще за проліски, адже правда, Мерл?» На думку Діани, якщо вони не знають, що таке проліски, то й не страждають від того, що їх немає. Але мені здається, Мерл, що саме це справжня трагедія – не знати, як виглядають проліски, і не страждати від того, що їх немає. Як гадаєте, що таке проліски, Мерл? Я вважаю, що це, мабуть, душі квітів, які померли минулого літа і тут знайшли свій рай. Ми чудово провели сьогодні час, Мерил. Їли сніданок у великий, улогованій, що поросла мохом, біля старого джерела. Це таке романтичне місце. Чарліс Леон запропонував Арті Джилісу перестрибнути через потічок. І він зробив це, бо не міг ігнорувати виклик, як і ніхто інший у школі. Це нині дуже модно – викликати. Пан Філіпс віддав Пресі Ендрюс усі квіти, які зібрав. І я чула, як він сказав Прекрасні, прекрасні! Це вислів з книжки, я знаю. Проте свідчить про те, що деяка уява в нього все-таки є. Мені теж хотіли подарувати букет, але я відмовила йому з призирством. Не можу сказати вам ім'я цієї людини, бо заприсягнулася, що воно ніколи не торкнеться моїх хвуст. Ми зробили собі вінки з квітів і прикрасили ними капелюхи, а коли настав час повертатись додому, то рушили дорогою, парами з нашими букетами і вінками та співали «Мій будинок на пагорбі». Оце було так бентежно, Мерел. Всі домашні пана Сайлеса Слона вийшли, щоб подивитися на нас, і всі, кого ми зустрічали на дорозі, зупинялися і дивилися нам муслід. Ми зробили справжню сенсацію. Це й не дивно. Яке бласнювання? Тільки і сказала Мерл. Після прорізків з'явилися фіалки і пофарбували долину фіалок в ліловий колір. Ен проходила там дорогою в школу, обережно ступаючи між квітами і охоплюючи долину поглядом, сповненим побожності до цієї святої землі. «Не знаю, чому, – розповідала вона Діані, – але коли я ходжу тут, мені цілковито байдуже. Чи пережине мене гіл, чи пережине мене взагалі хто-небудь в класі, чи ні? Але коли я в школі, це для мене знов важливо. У мене стільки багато різних «ен», ох, іноді здається, що саме тому я спричиняю так багато клопоту. Якби існувала тільки одна «ен», було б набагато зручніше, але й наполовину не було б так цікаво. Одного червневого вечора, коли сади знову стояли забарвлені білорожевий колір жаби виспівували в болотах навколо верхньої частини озера блискучих вод, а повітря сповнилось ароматами конюшинових полів і бальзамічним запахом хвойних лісів, Енн сиділа біля вікна у своєму мезоніні. Вона вчила уроки, але вже так стемніло, що читати стало неможливо, тож вона поринула в мрії, дивлячись широко розкритими очима на гілки снігової королеви, посипані ними зірками, великими білими квітами. По суті, маленька кімнатка в Мезоніні нітрохи не змінилася. Стіни так само білі, подушечка для шпилюк так само тверда, стільці так само жовті й прямі. Однак вона наповнилася чимось новим, живим, пульсівним, що здавалося просочувала її всю і зовсім не залежала ні від шкільних книжок, суконь і стрічок, ні навіть від надбитого блакитного глечика, що слугував вазою для розквітлих ябуневих гілок. Могло здатися, що всі мрії, які роїлися у вісні і наяву в голівці її незвичайної мешканки, набули видимою хоч і нематеріальної форми, покривши голі стіни чарівними прозорими гобеленами з веселки і місячного сяйва. Відвести очі від снігової королеви маленьку мрійницю змусила Мерил, яка саме заходила в кімнату зі свіжовипрасуваними шкільними фартушками Н. Вона повісила їх на стілець і сіла, втомлено зітхнувши. Того дня в неї стався черговий напад головного болю, і хоч все минулося, жінка почувалась слабкою та, за її висловом, виснаженою. Ен ем подивилась на неї повними співчуття очима. «Хотіла б, щоб це в мене так боліло, Мерил, я переносила б це з радістю заради вас». «Ти і так зробила багато роботи в хаті, і тим дала змогу мені відпочити». Завважила та. Мені навіть здається, що непогано зусім впоралась та зробила менше помилок ніж зазвичай. Хіба це незвичайна для нас справа – крохмалити носовички мет'ю? Маю також повідомити, що більшість людей, ставлячи пиріг у духовку, щоб підігріти до обіду, тож виймають його, коли він стане гарячим, а не залишають набувати стану вугілля. Але в тебе, очевидно, інший підхід. Після нападів мігрені Мерил завжди була налаштована дещо іронічно. «О, мені так шкода!» – з непідробним каяттям сказала Енн. «Я навіть жодного разу не згадала про пиріг відтоді, як поставила його в духовку. І тільки зараз ви мені нагадали. Хоча відчувала інстинктивно, що за обідом на столі чогось не вистачало. Сьогодні вранці, коли ви доручили мені займатися господарством, я була рішуче налаштована нічого не уявляти, а звернути всі свої думки до фактів. І все йшло добре, поки я не поставила розігрівати пиріг». Саме тоді мене охопила непереборна спокуса уявити, що я зачарована принцеса, заточена у високій вежі, а прекрасний лицар мчить на чорному, як смола, скакуні, щоб мене звільнити. Ось тому я забула про пиріг. І навіть не підозрювала, що накро накрохмалила носовички. Бо весь час, поки прасувала, намагалася придумати ім'я для нового острівця, який ми з Діаною відкрили, підіймаючись вздовж струмка. Це чарівне місце, Мерил, там ростуть два клени, і вода омиває їх з двох боків. І нарешті мене осінило, що треба назвати його Островом Вікторії, бо ми знайшли його в день народження королеви. Це наше свідчення відданості короні. Проте мені дуже шкода, що так вийшло з порогом і носовичками. Я справді хотіла все зробити якнайкраще, бо сьогодні ж річниця. Ви пам'ятаєте, що сталося в цей день, як тому мерил? Ні, не пригадую нічого особливого. «О, Мерил, саме цього дня я приїхала в зелені дахи. Це був поворотний момент в моєму житті. Звичайно, вам це не здається таким важливим, як мені, але я прожила такий щасливий рік. Звичайно, в мене були і прикрощі, але ж людина завжди може загладити свою провину». «Ви шкодуєте, що залишили мене в себе, Мерл?» «Ну, не скажу, щоб я шкодувала», – відповіла Мерл, яка часом навіть дивувалася, як вона могла жити до того, як Н з'явилася в зелених дахах? Ні, зовсім не шкодую. Як ти закінчила свої уроки, Н, збігай до пані Баррі, попроси її позичити мені викрійку фартуха, як у Діани. О, але вже надто темно, заперечила Н. Занадто темно? Так що ти, ще тільки починає зотиніти. До того ж ти часто бігала до Діани набагато пізніше. Я схожу рано вранці. Н Мені потрібна викрійка, щоб скроїти тобі новий фарту сьогодні ввечері. Іди зараз же та швидше. Тоді мені доведеться піти великою дорогою, сказала Ен, неохоче беручись за капелюх. Йти дорогою даремно втратити півгодини. Не розумію, що ти кажеш. Я не можу йти через ліс привидів, мерил, вигукнула Ен у розпачі. Мерил остовпіла. Ліс привидів? Та ти з глузду з'їхала. Де ж це ти знайшла ліс привидів? Це ялиновий лісок за струмком, прошепотіла Ен. Що за нісенітниця? Ніколи ніде немає і не було ніякого лісу привидів. Хто сказав тобі таку дурницю? Ніхто, зізналася Ен. Ми з Діаною просто уявили, що це ліс привидів. Всі місця тут в окрузі такі, такі звичайні. І ми придумали це для інтересу. Ліс привидів це так романтично, Мерл. Ми вибрали ялиновий лісок, бо він такий темний. О, ми уявили найжахливіші речі. Там є дама в білому, яка ходить уздовж струмка вечорами, приблизно в цей час, ламаючи руки і жалібно стогнучи. Вона з'являється, коли в родині повинна відбутися смерть. І привид маленької вбитої дитини часто з'являється біля пустелі неробства. Він підкрадається до вас ззаду і кладе свої холодні пальці вам у руку. Ось так. О, Мерл, я здригаюся від однієї думки про це – і людина без голови погоджає доріжкою, а скелети сердито визирають на вас за гілок. Мерл, я ні за що не наважуся пройти через ліс приводів з настанням темряви. Впевнена, білі фігури висунуться за дерев і схоплять мене, якщо я піду туди». «Та що ж це таке?» – вигукнула Мерл, яка вислухала всюти раду з німим подивом. «Ен, невже ти хочеш сказати, що справді віриш в усі ці бридкі несенітниці своєї уяви?» Не зовсім вірю, пробурмотіла Ен. У всякому разі, не вірю приденному світлі, а коли сутеніє Мерл, все зовсім по іншому, ось тоді примари ходять лісом. Приводів не існує, Ен. О, ні, існують мерил. гаряче вигукнула Ен. Я знаю людей, які їх бачили. І це люди, які заслуговують на довіру. Чарлі Слон каже, що його бабуся одного вечора бачила, як його дідусь гнав корів додому з пасовища. Хоч цілий рік минув відтоді, як його поховали. Ви ж знаєте, що бабуся Чарлі не вигадуватиме? Вона дуже побожна жінка. І батька пані Томас одного вечора переслідувала до самого будинку вогняне ягня з відрубаною головою, що висіла на смужці шкури. Він казав, що це був дух його брата, який попереджав його, що він помре через дев'ять днів. Правда, він не помер через дев'ять днів, а тільки два роки потому. Але все одно, бачите, це було правдою. А Рубі Джиллі скаже Н, перервала її Мерл. «Я не хочу більше слухати ці казки. У мене завжди були сумніви щодо твоєї уяви. І якщо вона призводить до таких результатів, я більше цього не потерплю. Ти підеш до пані Баррі прямо зараз і неодмінно через ялиновий лісок. Нехай це послужить тобі уроком і застереженням на майбутнє. І щоб надалі я і слова не чула від тебе ні про які ліси привидів. Ен могла благати та плакати скільки завгодно. Що вона й робила, бо відчувала напідробний жах. Її уява зіграла з нею злий жарт, і темної пори яленовий лісок вселяв їй смертельний страх. Але Мерил була невблаганна. Вона довела тремтячу дівчинку, яка створила приводів, до струмка і веліла їй слідувати далі прямо через місток в темний притулок багато страждальних дам і безголових фантомів. «О, Мерил, як можна бути такою жорстокою?» – схлипувала Ен. Що ви відчуєте, якщо яка-небудь біла тінь схопать і понесе мене? – Ризикнемо, – сказала Мерл безжально. – Ти знаєш, я слів на вітер не кидаю і вилікую тебе від манії заселяти ліс примарами. Крокуй зараз же! І Ен попрямувала, тобто спотикаючись, пройшла через місток і вся тремтячи, рушила далі темною доріжкою. Вона запам'ятала цей шлях на все життя. Їй довелось гірко покаятися, що вона не тримала свою уяву у вузді. Створені її власною фантазією холодні, безтілесні руки підстерігали її за кожним кущем, щоб схопити перелякану дівчинку, яка сама викликала їх до життя. Відірвана смужка білої березової кори, яку вітер підкидав і перекидав у бурому зів'ялому торішньому листі, змусила серце дівчинки на мить завмерти, протяжний стогін двох старих гілок, що чіпляли одна одну, покрив її лоб краплями холодного поту. Кажани, які в темряві проносились над її головою, здавалися їй крилами подойбічних істот. Діставшись з широкого поля пана Белла, вона понеслася ним так, немов за нею гналася з грая собак, і ще хвилину не могла віддихатися, зупинившись біля будинку родини Баррі. Діани не було вдома, тому назад Ен вирушила негайно. Її чекав жахливий зворотний шлях. Вона йшла із заплющеними очима, вважаючи за краще розбиток,